Hola, bon dia, benvinguts aquest matí a aquesta jornada de la xarxa groga per l'educació de l'Hospitalet. Aquestes jornades que porten per títol xarxa, lluita i desigualtat social. Comencem en aquesta, en aquesta fase del, de la jornada, la que podeu visitar les carpes de diferents eh, centres i entitats que col·laboren en la xarxa. Nosaltres, la fundició som aquí en aquesta carpa que, podeu, que ens podeu veure fent ràdio en directe eh, per parlar sobre els temes de la jornada d'avui. Us convidem a venir a parlar amb nosaltres, eh, petits i grans, i xerrar sobre l'educació i la lluita contra la desigualtat a l'Hospitalet. Vinga, va. I si us apropeu i ens expliqueu com han anat les ponències, de què s'ha parlat aquí dins, eh, doncs us ho agrairem perquè nosaltres no hem pogut estar, estàvem aquí fent guàrdia. representats de les entitats que tenen aquí les seves carpes a venir i explicar-nos quina activitat estan fent avui i quines activitats s acostumen a fer en el seu dia a dia i especialment quines fan en xarxats amb altres col·lectius, entitats, persones... Que el que ens vulguin explicar. tenim uns candidats a venir a xerrar a la ràdio. Veiem una persona gran i una persona més petita i ara ens explicaran doncs, que, com han anat la jornada i què en pensen de tot plegat d'això que parlem. Sí? Doncs ja tenim els nostres primers convidats els valents que s'han decidit a obrir el foc i són el Rubén i la Núria del Frederic Mistral el Rubén ens explicava fa moment que estava a l'àmpada de l'escola però en aquest moment no però continua molt actiu a la xarxa groga així, així ens agrada, molt bé doncs, bueno per, així per obrir una mica la xerrada, què, què us està semblant en aquesta jornada de la xarxa groga el dia d'avui, com, com heu vist? Núria. Mol, molt bé, perquè hi ha moltes activitats, el taller de fruites i les xapes. Molt bé. I tu, Rubén, com ho estàs veient? Doncs bé, molt bé. O sigui, hem tingut tres xerrades força interessants, amb bastanta assistència de públic, i ara que comencen els tallers doncs esperem que les famílies i que els nens, sobretot, els nens i les nenes, s'ho doncs, passin d'allò més bé. Molt bé. I ens pots explicar una mica què és aquesta salsa groga, d'on surt i amb quina motivació? Doncs la xarxa groga neix inicialment de la necessitat de reivindicar els equipaments que necessitem aquí a l'Hospitalet, que són fonamentalment les dues escoles que estan en barracons, uh -huh. i després cinc centres més que estan pendents d'una rehabilitació total per part de la Generalitat. Aleshores, a partir d'aquesta necessitat vam començar fent una vila reivindicativa uh -huh. i després vam veure la necessitat d'ampliar aquesta, aquesta xarxa a les diferents AMPAs i escoles i associacions i entitats de la ciutat. Aleshores, la, la idea precisament d'aquesta jornada d'avui és donar visibilitat a aquestes xarxes que ja estan funcionant a la nostra ciutat i que tothom les conegui, que tothom pugui contactar amb aquestes associacions per integrar els projectes als seus centres. Uh -huh. Penses que el teixit eh, social... A l'entorn de l'educació a la ciutat de l'Hospitalet és prou fort o hi ha molta feina per fer? Com, com que penses? Jo crec que és prou fort, però hi ha la feina per fer de, de donar visibilitat a aquest teixit associatiu. Jo crec que hi ha, hi ha centres que ja per si mateix, la, per pròpia iniciativa, doncs han, estan, han teixit una xarxa amb diferents associacions de, del seu voltant però que en canvi la resta d'associacions o la resta de, de centres educatius no la coneixem. Uh -huh. Aleshores, precisament, jo crec que aquesta jornada és molt positiva perquè tothom pugui entrar en contacte amb aquestes associacions i eh, int intentar integrar uh -huh. aquests projectes també en, a, en els seus centres, ja sigui a través de l'AMPA o a través de la pròpia escola. D'acord. I volíem preguntar a la Núria eh, quin curs fas tu? Cinque de primària. Cinque de primària, el Frederic Mistal, no? Sí. I a la teva escola eh, feu coses amb altres, amb altres entitats o gent de fora de l'escola o només feu coses amb els profes dintre de l'escola? Com ho veus tu? Bé, bueno, fem coses amb tots els companys, amb els profes, però sí que fem excursions a la muntanya uh -huh. i això. I projectes amb, no sé, penso amb entitats del barri, o amb el forner, o amb, o amb les botigues, o això? Tu t'ho imagines, això? Què es, podi... es podria fer? Sí, bé, bueno, a vegades fem excursions al Mercat de Santa Eulàlia. Uh -huh, molt bé. Perquè Per exemple, tu, quines activitats t'agrada fer fora de l'escola? Doncs m'agrada molt anar a la muntanya, uh -huh. anar a recollir castanyes o fer sortides ambientades en la tardor, l'hivern, l'estiu... Mm. I estàs en algun club excursionista eh, o ho fas per lliure amb, amb la teva família? No, ho faig per lliure. Ho faig per lliure, molt bé. Doncs, i un dels temes clau de la jornada d'avui és el, la qüestió de la desigualtat. Mm -hmm. um, penseu que és un problema greu eh, o, o que que és remarcable dintre de la ciutat de l'Hospitalet? Sí, jo crec que sí, que a l'Hospitalet, com a altres ciutats, doncs el tema de les, de les desigualtats està bastant marcat i crec que la, hauria de ser una, una tasca de tots, i sobretot de la, des de les escoles, doncs intentar vèncer aquestes, aquestes desigualtats. Uh -huh. Tu, hauria què, què em penses, això de la desigualtat? que jo trobo que no està bé, perquè jo tinc molts amics d'uns altres països i això és el que fa especial al meu col·le i a la meva classe. Uh -huh. Perquè per la meva classe han passat russos, marroquins, xinesos, japonesos, americans, francesos... Uh -huh. De tot arreu del món. Bueno, això està molt bé. Això seria la diversitat, diversitat. que en diem, diversitat. <laughs> Però quan parlem de desigualtat entenem que hi ha gent que no pot accedir, eh, no pot tenir eh, coses de vegades molt elementals, com el menjar o l'energia per escalpar se o per encendre la llum de casa, i, i això és un problema de tots i totes, no? Potser, i, i ens hem d'ajudar entre, entre tots. Tu, tu això t'hi veus, col·laborant en això, en ajudar a combatre la desigualtat? Clar. Molt bé, així. Ens agrada que les noves generacions pugin conscienciades. Nosaltres des de, de l'escola, per exemple, des de l'AMPA es, es va iniciar el projecte de reutilització de llibres, uh -huh. va? és una manera també com una altra de, de vèncer aquestes desigualtats, no? a, eh, poder oferir a les famílies un preu de, dels llibres reduït perquè tothom pugui accedir a aquests llibres i que no tingui problemes, ja que, ja que cada cop des de les administracions s'estan reduint les beques, que estigui per adquisició de llibres o beques per a activitats extraescolars, acollida i menjador, doncs, com a mínim des de les ampes intentem fer aquesta, aquesta tasca social uh -huh. que és l'afavorir que tothom tingui els llibres de text a les, a les escoles. Molt bé, doncs ens alegrem molt de que les ampes de les escoles estiguin actives i, i col·laborant en, en intentar solucionar aquest problema uh -huh. eh, i també organitzats per reivindicar que les administracions públiques facin el, el seu paper. Doncs eh, No sé si voleu afegir alguna cosa més, que us vingui al cap. No, jo anim, animaria la resta de companys de, de la xarxa que s'apropin aquí amb els seus fills i filles i participin d'aquest taller de, de ràdio tan interessant. En això també <ríe> no, us recolzem. Apropeu-vos a la unitat mòbil de ràdio de la fundició aquí en aquesta jornada de la xarxa groga, eh, i acomiadem a la Núria i el Rubén. Uh, moltes gràcies per A ser els pioners i la pionera d'aquesta taller de ràdio. Moltes gràcies. gràcies. Adéu. A reveure. Adeu. Adeu. si sí, algun dels ponents que ha participat en la jornada es vol aprovar aquí al set de ràdio per explicar-nos què és el que ha explicat eh, a la seva ponència eh, i fer-li algunes preguntes, doncs eh, ho agrairia molt. Continuem amb la nostra ràdio aquí a la jornada de la xarxa groga. En aquest matí poc assolejat però ben alegre perquè ens hem trobat aquí i ens hem ajuntat per lluitar contra la desigualtat en l'educació a l'Hospitalet i això és un motiu d'alegria. I continuem amb les entrevistes xerrades, això és com una tertúlia informal, en... informal sí. exactament continuem amb l'associació de veïns i veïnes de Collblanc la Torrassa, que estan participant en la seva carpa que podeu veure eh, al fons, des d'on jo estic eh, al fons a la dreta eh, i bueno tenim, ens acompanyen el Francesc i l'Aroli en representació de l'associació us volíem preguntar d'entrada una mica eh, bueno, quina és l'activitat regular de l'associació la, i pensant una mica també en de quina manera aquesta, la vostra activitat eh, es pot enxerxar, es pot coordinar i pot col·laborar amb les escoles i centres educatius del, del barri. A veure, l'associació de veïns té dues vertients. Una seria la part reivindicativa, que seria la que estaria més lligada al tema de les escoles, tot el que és la reivindicació... I a part d'això també eh, el tema de lo que és treball social que amb una entitat que es diu OVD estem treballant lo que és la inserció laboral o sigui tenim com dues línies no? una mica i bueno, intentem pues, ajudar a la gent que està passant, està molt patint en el barri uh -huh. les necessitats importants de lo que és la precarietat laboral el tema de el tema de tenir una botiga solidària, una mica fem una mica de tot. Mm -hmm. No, que col·laborem en, en tot el que es pot a nivell social al, al barri i, i tenim doncs, intentem donar les eines perquè la gent puguin anar fent el seu dia a dia més llevader. I des de l'associació treballeu, eh, col·laboreu amb altres entitats del barri, entitats socials, culturals o d'una altra caire? Sí, perteníem a la comissió d'entitats, uh -huh. eh? I, bueno, treballem conjuntament pues, per totes les millores eh, de reivindicacions del barri i una mica, doncs, pues, bueno, tot el que té que veure amb les activitats que pugui donar festes majors uh -huh. i tot el que siguin activitats festives, també. Uh -huh. I a nivell... A part... no, digues, digues. No, sí, sí, eh, que a part intentem Últimament, doncs, de PSAC i els que som, intentar donar veu a col·lectius més desfavorits, com l'altre dia vam fer una xerrada sobre la salut mental que va estar molt, molt bé, molt constructiva, intentarem donar continuació amb altres sobre el moviment obrer uh -huh. o, o el que di, eh, puguem des del nostre local. Uh -huh. Uh -huh. I a nivell d'educació de les escoles i altres centres educatius, quines són les principals reivindicacions o mancances o, o lluita, eh, coses que calen en, en les escoles de, de la, rosa, la Torrassa? A veure, el que faltaria a les escoles de la Torrassa, a part de que l'Ernest necessita una escola que està patint fa molt de temps, penso que seria fer més escoles per poder estar més repartits en el tema dels nens perquè el ràdio per classe no sigui tampoc tan alt. No? Uh -huh. no hi de... és, quin és el ràdio d'alumnes per classe? A veure, eh, són al redor d'uns 20 o 25, depèn. Uh -huh. Igual que escoles de secundària, també. Es trobes a la millor a batxillerat amb un unos unes 40 per classe, que això és bastant és desbordant. Moltíssim, i és sí. moltíssim, amb la qual faltarien escoles. I el que no pot ser que una escola pública, com per exemple el Nensiuc, doncs es trobi la situació que ha de tenir que estar situada en barracons i no en un edifici ben, ben construït i fet per... Uh -huh. tal que ha de ser una escola. Uh -huh. sí, aprofitem el moment per convidar algun representant de l'escola Ernest Lluch, tant sigui del, de l'equip docent eh, com de l'AMPA, perquè ens expliquin exactament quina és la situació específica d'aquest centre. Si esteu per aquí, ara, ara, ens, ara els busquem. No? Sí. Dieu, dieu. No, es agradaria explicar que a l'Associació de Veïns estem fent tallers de factures. Sabeu que molta gent està pagant molt amb el tema de l'ajunt i el gas. Uh -huh. I bueno, ara, el dia 2 de novembre, farem un taller per explicar com interpretar i com buscar eines perquè aquesta factura no sigui tan alta, tan elevada. Uh -huh. I penso que és bastant interessant perquè a vegades no sabem ni el que paguem. Ni, ni el que fem després tenim un altre servei que també ho farem el 3 de novembre a les 6, que és un taller de mediació ¿vale? de resolució de conflictes que serien per ajudar a donar pautes a les persones perquè en algun moment o en alguna situació de dificultat puguin prendre eines per poder resoldre situacions difícils uh -huh. i també tenim en prèvia cita eh, si hem de fer de mediació també ho podem fer molt bé. Um, així per donar dades eh, de contacte de l'associació, on pot adreçar-se? Quin és el lloc on esteu? O números de contacte? O... El, el lloc físic el local és al carrer Bessa, número 7, 9, 11, que està situat al costat del parc de la Marquesa i molt a prop del metro de Colldang Surtida, Sant Ramon. Està el, el correu electrònic és a v v, -V 1, 1 o sigui, associació de veïns Coylan-Torres al 71 l'any de fundació, uh -huh. i també el telèfon de 6 a 8 de la tarda, de dilluns a divendres, al 933344245. Molt bé. Si els nostres ullents poden, poden posar-se en contacte amb vosaltres. Al local teniu un horari d'obertura regular? Principalment com a associació de veïns de 6 a 8... I el que sí que diria és que, pese que hem donat el correu electrònic i el telèfon, el que més compta és el contacte directe, mm -hmm. o sigui, anar directament al local i, mm -hmm. i conèixer li i preguntar -hi, i col·laborar si es vol. Molt bé. Doncs des d'aquí convidem a tots els veïns de, i veïnes del, de Collblanc La Torrassa a adreçar-se a la l'associació de veïns per, uh, per això, per per, traçar, per tramar... Eh, per ajuntar-nos i intentar solucionar els problemes eh, col·lectivament, que és l'única manera, perquè cadascú per, per la seva banda serà difícil, de veritat. Mm -hmm. doncs... doncs i tant que sí, jo penso que sumar fa, fa ajuda a solucionar els problemes. Molt bé, doncs si voleu afegir alguna cosa més abans no, quedar nos Que moltes gràcies i que ara mateix anem a caçar algú de l'Ernest Lluc perquè vingui aquí. Vale. La <laughs> perfecte, molt bé, moltes gràcies.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 tình nhân em yêu đóốn sang chúng người yêu của em cười về I don't Cái là do tình nhân em biết đó Chốn xa muôn trường người viên của em gửi về Cái trăm em cài là muôn tình thua nỗi nhớ Nhớ, nhớ người nhớ tình để tròn đời một lòng uống em Cái trăm em cài bằng chi nào em đâu biết ấy anh đã làm bằng viên, bằng viên đàn đồng Ây, anh đã làm bằng viên đàn đồng sáng trôi Ây, cuộc cuốn thù làm một ngày đời Yo e, I your eye, em cai de lam tin tin Molt bé, doncs continuem aquest matí a la jornada de la xarxa groga de l'Hospitalet per l'educació pública amb el tema de xarxa, lluita i desigualtat. I ara ens acompanyen dues persones en representació de dos centres dels que ja s'han mencionat en les anteriors entrevistes i que tenen una problemàtica molt concreta. Són l'escola Paco Candel i l'escola Ernest Lluc. Ens acompanyen la Cristina Balaguer-Scritsche, de l'AMPA del Paco Candel, i la Sílvia de Diego eh, Fuerte, de l'Ernest Lluch. I una mica volíem parlar amb elles eh, de, quina és aquesta, de quina és aquesta problemàtica que tenen aquests dos centres, específicament. A... Sí. Doncs a l'Escola Ernest Lluc al barri de Colllang la Torrassa, en aquests moments és el cinquè curs que està engegat al projecte. Estem molt i molt contents de l'equip directiu, del de totes les famílies que formen part de l'associació de l'AMPA de i del projecte i fem diferents accions amb altres entitats. La realitat és que tenim una manca d'espai físic, la construcció de l'escola encara no s'ha fet i ens tenen provisionalment al carrer Mas amb uns mòduls prefabricats que físicament ja no hi cabem. I necessitem que hi hagi una escriptura del projecte, de la construcció i que es porti a terme quan abans millor. I quines són les perspectives de solució d'aquesta problemàtica en el cas de l'Ernest Llou? Les perspectives hem demanat just aquesta setmana, just ahir vam demanar resposta per escrit, perquè ens hem reunit dos vegades, diferents cursos, amb la gent responsable que ha de ha de donar el vistiplau a aquest projecte, a aquesta escriptura de la construcció, i bueno, tot queda en paraules i no hi ha fets que donin, que donguin pas a aquest projecte. Mm -hmm. L'hem dirigit a, al Departament de la Generalitat, la responsable, Montserrat Llobet, BAC, i bueno, esperem resposta quan abans millor. Mm -hmm. ehm, passem a parlar amb la Cristina, sobre el cas del Paco Candel, després continuem amb la Sílvia. Quina és la situació del Paco Candel? Doncs la situació del Paco Candel és molt similar a la que, a la que ha exposat la, la Sílvia. També fa cinc anys que es va iniciar l'escola, el 2010, i des d'aleshores estem amb uns mòduls prefabricats amb l'inconvenient que fins i tot un curs ens, ens van... O sigui, no ens van col·locar el mòdul que necessitàvem per poder ubicar els dos cursos de P3 que entraven aleshores. Uh, des del de, de primer moment que hem estat bueno, fent tots els processos de diàleg necessaris amb les administracions o bueno, amb el Departament d'Ensenyament uh, per intentar que això se, solució, se solucioni. Uh, crear també, es va crear dins de l'AMPA un, un grup que ha estat movent totes aquestes activitats i reivindicacions que es diu Volem créixer i que aquest, bueno, aquest darrer any ha estat uh, fent molta feina i, i treballant molt per, per aconseguir arribar al nostre objectiu que és bueno, tenir això un projecte de... de d'edificació, no? o sigui, cal que ens facin com a mínim el projecte que és el que és necessari i previ a tenir l'edificació pròpia ben dita. Mm. Jo volia preguntar-vos, a banda de, que manca espai, vull dir que no, que no hi caben els i les alumnes, eh, quines altres inconvenients o també potencialitats, perquè podem pensar, però eh, potser podeu, voleu insistir més en els, en els inconvenients, ha de, d'estar de uh, treballant en els, que els nanos i, els, i les mestres i l'equip docent estiguin treballant en, en els mòduls prefabricats. Fa poc, el 21 de setembre, es va fer una acció al barri, el lloc on s'ha d'ubicar la construcció de l'escola Ernest lluc al carrer Montseny, i els mateixos infants van posar veu, van... Van, dir, van anomenar allò que els hi fa falta que ara no tenen. Uh -huh. Per exemple, deien la sala de música, deien també un pati més gran per poder fer educació física, perquè malgrat treure el sorral i l'Ajuntament donar-nos uns altres espais per fer una petita ampliació a aquest curs i haver-hi dos patis, són molt petits, i l'educació física s'ha de poder comptar amb més metres, i, un, i una zona de joc exterior més àmplia mm. de la que tenim en aquests moments. També van demanar una biblioteca, que en aquests moments el que s'utilitza molt són els passadissos. La és que el projecte està consolidat, hi han molt bones propostes, molt bones iniciatives, i estem molt contents per aquesta banda, però això no treu que per dignificar el projecte mm. s'hagi d'optar tenir els recursos materials i d'espai necessaris. Mm -hmm. En el cas de, de l'escola Paco Candel, també bueno, tenim un problema d'espais, de, tot i, i tenir els mòduls i, i, i que la, la feina de les mestres ha estat molt important i molt, bueno, molt, molt gran per poder-ho fer tot i tenir-ho tot, la biblioteca i tot, però sempre tenim una mancança d'espai. Sí. Bueno, tenim De la mateixa manera tenim una pista al pati, però que resulta insuficient per fer l'educació física. No disposem ni d'una sala d'actes, per exemple, amb la qual el festival de Nadal l'hem d'acabar fent allà on l'Ajuntament ens un espai. Aquest any ho farem al Poliesportiu del Gornal eh, per, poder, bueno, per poder anar a totes les famílies que volen assistir. I l'any passat, per exemple, ho fer el Bisbe Barenguer. Mm -hmm. I bueno, ens trobem una mica limitats en aquest sentit, no? que, la que volem fer doncs, activitats eh, que se surten del, del dia a dia de l'escola però que són molt, molt importants i rellevants, com els festivals de Nadal, o reunions, o teatre, o qualsevol activitat que volen fer els pares, doncs no, no tenim espai per mm -hmm. fer-ho i hem de, de, bueno, hem de, de demanar doncs, a les entitats del barri que ens donguin un, un cop de mà per poder-ho mm -hmm. fer. <coughs> Bé, bueno, també he que importantíssim el curs vinent ja no és l'espai de la biblioteca o l'espai que falta de pati, sinó la classe en si per donar acollida a aquest nou grup que encara ha d'entrar a l'escola mm -hmm de P3, que falta aquest, aquest curs vinent, 2015-2016 i pel següent, l'espai físic de la classe. Clar, això és un problema realment gravíssim. Bé, bueno, eh, a banda d'aquest d'aquest problema, eh, bueno, preguntar-vos una mica quina relació tenen les ampes de les vostres escoles amb... amb altres entitats, col·lectius, persones fora del, del propi centre, si treballeu col·laborant en alguns projectes o teniu ganes d'interès o bueno, que ets'expliqueu una mica això. Per part d l'Arrnest Lluch, just aquest curs ens han donat el vistip plau per participar en el Consell de districte. Pensem que com a comunitat educativa hem de ser-hi barri l'escola és del barri i, per tant, ha de poder prendre les, les mesures necessàries, donar la seva opinió entorn a tot el que afecta, com a Ciutadans de Collblanc la Torrassa. També participem a comissió d'entitats i a comissió de festes. Al projecte entorn hi ha una entitat, que, que és el, a la part de l'ICI, que fa projectes amb, les, amb la Comunitat de la Ciutadania doncs una mica van participar del món a la plaça, que va ser una acció que, que l'AMPA també va participar, amb altres, amb altres entitats, i volem muntar una, tava, una tabalada a nivell de barri, que les famílies puguin anar amb els seus fills i poder fer entre tots, a nivell de Coll Blanc la Torrassa, un grup important de tabals. Anem teixint a poc a poc a nivell associatiu. No? Pensem que a l'escola... Com a escola no s'ha de quedar només on està i treballar des de dins, sinó anar cap enfora i fer xarxa entre tots. Uh -huh. L'escola bueno, Paco Candel uh, té la mateixa, el mateix ideari diguéssim en aquest sentit, amb la relació amb el, amb el barri. Nosaltres, a nivell més concret, doncs, hem participat, bueno, tenim relació amb el casal d'avis de, del barri, amb el sentit que ens han cedit els seus espais per poder fer l'obra de teatre, i d'aquesta manera el curs passat doncs, bueno, vam intentar establir una mica de relació amb ells, eh, perquè bueno, ens vam fer l'obra de teatre per ells, i bueno, hem, hem intentat eh, establir relacions, amb, tenir contacte amb ells. Després també eh, estem en contacte amb l'associació de veïns cinc carrers, que és l'associació de veïns que ens part per, per ubicació, i ells ens cedeixen també bueno, locals i, i un cop de mà doncs, sempre que el necessitem. Tenim també representació al Consell al Consell de Districte, del Districte 3, i bueno, intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, doncs, mm. això que diu la, la Sílvia, no? de, de, bueno, de relacionar-nos amb el barri, amb els comerços també, participem a la Rua de Carnestoltes, i bueno, mm -hmm. to a tot el que puguem. Molt que puguem. bé, molt bé. Doncs eh, no sé si hi ha alguna cosa concreta que vulgueu afegir, si no cridem altres companys i companyes de les Ampes, i continuem xerrant sobre el paper de les ampas en, en, en el tema que ens atanya avui. Uh, la, Sílvia, vol afegir una cosa més abans de passar? Sí, que la Cristina ho deia ara, no? que som ampas, cadascuna té la seva realitat, la seva tipologia de famílies, la seva identitat, el seu projecte. Però sí que ens uneixen, no només a la situació que tenim, no? que, del tema dels barracots, uh -huh. sinó que una mica el dia d'avui, doncs, jo ho trobo de, de celebració, no? perquè és una, una posada en comú amb, amb altres famílies que també participen en diferents ampes, amb altres entitats que també treballem amb, amb elles, com les associacions de veïns, la JOC, JO, el Mijac... Vull dir, hi ha moltes entitats que fan un treball molt present al barri i i que tots, i que tots fem comunitat educativa no? i mm. que això és una cosa que, que hem d'estar contents no? I, i orgullosos. Molt bé, Molt bé, doncs moltes gràcies. Uh, Cristina i Sílvia us tornem a veure d'aquí una estona a veure si es pot apropar algú del, del plat de la manta com a escola anfitriona i d'alguna ampà més algun altre centre. Uh, potser la Emma de l'Institut Balvitge... Bueno, ara ara ho veiem, us deixem amb una mica de música. Continuem Ja s'està acabant aquesta jornada d'avui, eh, la jornada de la xarxa groga sobre, eh, precisament, les xarxes, eh, la lluita i la desigualtat. Aquest era el, el tema d'aquestes jornades. Hem assistit a unes eh, presentacions i ponències abans i ara tenim aquesta sessió com eh, una mica de mostra d'entitats que estan a la xarxa i ens acompanyen de nou representants de diverses ampes de, de l'hospitalet. L'anyen de nou la Cristina Balaguer-Scritsche, del Paco Candel, la Sílvia de Diego eh, Fuerte, de l'Ernest Lluch, i ara s'han afegit la Laura Sánchez Lorca, que ve de l'AMPA de la, del Prat de la Manta, que és l'escola que cull esta jornades, a la que hem d'agrair la seva generositat, i també l'Emma Núñez Ruiz, de l'Institut Belvitge, eh, com a representat de l'AMPA de, de l'Institut Belvitge, i... i acompanyada d'escoles de primària ens laú representant d'un centre de secundària no ens oblidem que la secundària també <ríe> és, és molt important. bé uh, paraven abans d'entrar uh, lamans ens demanava que fossin concrets en, en les nostres preguntes però, però és que tenim una pregunta sí com, com potser sí que és veritat massa general però, però us la volíem a uh, per veure si podem engegar la conversa més debat, potser que, que entrevista. I era una mica quin, quin trobeu que, que pot ser el paper que juguin les ampes en, en aquesta lluita per la, contra la desigualtat en l'educació. No sé què... Sí que potser és massa general. Però no sé si teniu alguna idea... Preguntaré més concretament: Penseu que les Ampes eh, estan fent una feina en general en la ciutat eh, en aquesta lluita? Que, el, que els vostres casos són excepcionals en algun sentit o que s'està fent prou o que caldria fer més, que hi ha prou sensibilització sobre aquest tema? Com veieu el panorama i, i, i els ànims una mica? Potser de vegades això de, de lluitar eh, té un component molt anímic, no? de no cremar-se, de no, cremar no venir-se de no ensorrar-se, això com estan els ànims? Jo vinga, preguntem això que és, això sí que és més concret. No? Com, sí. com esteu? Bueno, nosaltres a, a Belvitge la veritat és que costa molt, a secundària encara costa molt més, de fet, penso que, bueno, avui he quedat l'única jo aquí, no? Però, vull dir, a nivell d'ampe sí que ens anem trobant, fem trobades, aturant el curs, ens trobem, ens... Bueno, ens expliquem les coses que fem, que no fem, les dificultats que tenim... I, però costa molt, costa mm -hmm. molt fer xarxa a Bellvitge, almenys. Per exemple, tenen les ampes de l'Hospitalet una, una veu, una representació única davant dels interlocutors eh, de l'administració pública, per exemple? O cadascuna va per la seva banda i s'ha de barallar amb qui toqui eh, sola? Com està la xarxa dintre de les ampes? Um, a nivell de municipi d'Hospitalet uh, hi ha el que es diu bueno, el Consell Educatiu d'Hospitalet i, i en cert, hi, ha, hi ha representants de les AMPEs, a més de representants de, de les direccions de les escoles, dels sindicats i tal. El problema és que bueno, aquest tipus d'entitats, de, de, per dir-ho així, són purament consultives i, i bueno, tampoc es pot arribar massa lluny amb aquest, amb, amb aquest tipus d'entitats. Després, la, la sensació una mica és que que abans de la xarxa groga doncs, bueno, cada AMPA anava fent el que podia en la mesura les seves possibilitats i, bueno, i en tot cas relacionant-se amb altres sempre que hi havia doncs, algun tipus d'anexa en comú, com és el cas de, de l'Ernest Lluch. Sí? Mm -hmm. sí, cal treballar potser en, en una organització, enfortir aquesta organització, ampliar-la i, i sensibilitzar la gent de qui hi participi. No? Sí, està clar que junts Tenim més força que anar per separat, no? i arribem també més lluny, hi ha mm -hmm. més gent. I sembla, parlàveu del, del Consell Educatiu, veritat, eh, hi ha aquests canals com diguem amb un protocol oficial, però sembla que de vegades no n'hi ha prou amb això. No? Una mica la cerça groga també eh, sorgeix d'aquí. Eh, les AMPAs esteu liderant o no esteu, esteu eh, al, al capdavant d'aquesta reivindicació? Ens agradaria que poguéssim participar moltes més AMPAs. Entenem que, que participar en una AMPA és invertir un temps que costa molt trobar en el dia a dia. Uh -huh. Però una mica la, la idea és, bueno, a la mida del possible, cadascú troba la manera en què pot participar. Cadascú ja no com AMPA, sinó com cada família que forma part d'aquell de, projecte d'escola, d'aquell AMPA, a l'Ernest Lluc ho diem, no?, això de totes les famílies són ampa, perquè tant puguis participar molt com poc, com, com no vulguis participar en segons quins moments, perquè la vida personal de cadascú ja és prou complicada. Vull dir que una mica és fer-nos el camí fàcil entre tots, compartir criança i, i fer ponts, no?, uh -huh. seguir aquest camí. Uh -huh. i en un plànol més constructiu, potser ja tenim d'una banda la lluita i la redimunicació, però de l'altra tenim com les activitats que, que feu i que podeu fer les ampes. Um, I en, aquesta, en aquest sentit de col·laboració amb altres entitats, amb altres persones fora de, dels centres educatius, penseu que hi ha sensibilitat dintre dels equips docents uh, per obrir les escoles al, al barri i al, i, al, i al territori, diguem et sembla que la, que, el, que la Laura és sí. l'ha assenyalada per parlar-ne. Sí, sí, bueno, de fet, avui estem celebrant avui aquestes jornades pues, gràcies també al recolzament que hem tingut no?, de l'equip docent que mm. ens van obrir les portes i, bueno, sí que és un equip que, en el nostre cas, en l'Escola Plat de la Manta, sí que és un equip en el que, que s'implica i que ens, que ens donen felici, facilitats per per fer coses. Mm -hmm. Sí, el que passa és que, bueno, vist, vist des de fora, bueno, nosaltres també som, som pares i mares d'altres ampes d'altres escoles, eh, vist des de fora de vegades sembla que com més dificultats tenen els centres educatius, més es tanquen eh, sobre si mateixos, menys volen obrir les portes a altres, a altres agents que puguin col·laborar la tasca de, de l'educació dels, dels nens i nenes. Com que és una complicació afegida que els hi, que els hi treu temps de, de, de la feina del dia a dia i, i, i potser si podeu dir alguna cosa per motivar a que, a que pensin d'una altra manera no sé què, què trobeu de positiu en que els centres educatius col·laborin amb, amb entitats del, de, del barri o de la societat en, en general amb entitats o qualsevol organització uh, bueno, Jo el que trobo de positiu és que que ajuda a a, a, tenir, a que tots tinguem la idea de que formem part d'una comunitat educativa. En les ponències que hem vist avui hi ha hagut una frase que m'ha agradat molt que deia que per educar un nen necessita tota una tribu, no? Llavors, com deia el ponent, si traslladem això als barris, doncs ens hem de ficar la idea, tots i cadascun de nosaltres, que, que la nostra feina sigui la que sigui i en la mesura que sigui és molt molt important perquè els nostres fills i els dels nostres veïns que formaran part de la societat futura doncs, puguin, puguin tenir una educació com Déu mana Vull dir, seria una mica substituir la idea aquesta de que l'educació només es fa a l'escola o, o a les famílies sinó que no s'ha d'ampliar perquè les relacions les mantenim amb, amb tothom de, del barri sí. sí. L'Albert Salas, Salas que treballa a la universitat que escriu al Diari de l'Educació i publica moltes coses, avui feia referència a clarir la paraula gueto. A vegades parlem d'escoles gueto o perquè hi ha un alumnat amb un tant per cent molt elevat de famílies d'un mateix que els pares o els avis van immigrant al seu moment perquè són catalans tant com com qui néix aquí, vull dir, han nascut aquí, i tots tenim el mateix la mateixa validesa de persona, de ciutadà d'Hospitalet. I ell es referia que aquí no hi ha escoles gueto, perquè la denominació de gueto és quan tots són d'un mateix lloc. I justament aquí ens uneix el lloc, que és Hospitalet, com a ciutat, però venim de, de molts diferents llocs de procedència, dels de, de meus mateixos pares, no? Doncs la meva mare és d'aquí, el meu pare és de Burgos, i així ho podríem extrapolar a totes les famílies. Ell parla de diversitat, de riquesa, de sumar, de que els nens aprenent amb diversitat de nens de, de diferents tipologies de famílies aniran més enllà i podran aprendre molt més, en les mateixes condicions, clar. I, clar, potser ens trobem també que en aquesta tasca d'obrir els centres educatius a, a la comunitat, al barri, a, al territori, els propis centres, potser hauríem de parlar amb algun docent, que, que no han passat per aquesta taula, em sembla, però es troben amb traves burocràtiques, el tenim el currículum, tenim les lleis educatives... que, Uh, que potser encurceten molt aquesta possibilitat d'obrir el centre. No? Estan com molt pressionats els equips docents amb els resultats des d'una perspectiva com molt de números. No? Uh, i, I potser no es té tan en compte la formació de, com, a, com a persones i com a ciutadans dels alumnes i de les alumnes. I, i que és allò en què treballar en xarxa pot, pot uh, obrir un, un camp de treball. Llavors, des de les ampes... Es pot recolçar les possibles reivindicacions dels equips docents també. No? De fet l'institut, en la directora que és molt oberta sempre a totes les propostes que fem de l'AMPA i mira de que les coses siguin conjuntes, no? tot el que és projecte educatiu, eh, sempre hi ha dos, dos peros a l'hora de fer coses, no? que és que el que és el currículum els hi permeti per temps i tal i que el professor i professor es vulgui implicar. Aquests són els dos peros que sempre estan presents. Doncs, uh, doncs sembla que ens estem quedant sense temps. I, sí, I potser volíem parlar amb algú de la JOC, que han estat presents en les ponències. I per no, per, perquè això sigui possible doncs podem finalitzar aquesta conversa, però la Sílvia volia afegir una última cosa, no? <laughs> D'acord. Doncs eh, res, us, us donem les gràcies per, per haver participat i, i ens veiem en, en alguna propera cosa, segur, segur, si no és de la xarxa, d'alguna altra cosa. Moltes gràcies. I look across the aisle at the process he wear. While people sitting back, digging my nappy hair. A sister standing, and no one even care. We're all just riding with our nose in the air. stop on the bus. Some people, boy, they're different color than us. They hate to mingle, but no one makes a fuss. The thing about it, there's no one here we can trust. La que dir Molt bé, continuem ja finalitzant aquesta jornada de la xarxa Groga de l'Hospitalet, en aquesta jornada eh, xarxa, eh, lluita i desigualtats. Ara ens acompanyen a la nostra taula la Marta Alonso Garón, i al Lucas Aldeo Aznar de les joventuts Obrera cristianes que han participat en una de les ponències d'aquest matí. I bé, eh, us podeu explicar eh, què és la JOC i quina relació té amb la xarxa Groga? Bueno, la JOC és un és un moviment format per joves que eh, d'alguna manera treballa per a los propis joves i específicament per a los joves de la classe obrera. Estamos muy concienciados con eh, una clase que ha sido históricamente siempre explotada, siempre eh, bajo unas condiciones muy pobres y que siempre ha estado, eh, digamos, muy separada de los sectores eh, de la Iglesia, por un lado, y de los sectores eh, económicos, por otro. Entonces, eh, cuando realmente empiezan las joques en 1925, eh, se, ve, se constata esta realidad y eh, se intenta, de alguna manera, acercar a estos jóvenes obreros a eh, estas instituciones. Entonces, la JOC siempre ha sido un movimiento eh, cristiano y se constituye dentro de la Iglesia Católica. Entonces, eh, de alguna manera, eh, una de las eh, ideas de la JOC es el poder transmitir estos valores, que son propios de la, del mensaje de Jesús, y, por otra parte, ayudarles a que se conciencien de la realidad del mundo obrero y eh, de que cambien de alguna manera, de que transformen esa realidad para empezar desde dentro, desde una educación que nosotros queremos transmitir y a la que valoramos mucho además eh, queremos construir un hombre nuevo en realidad, un hombre que sea libre para pensar, que sea crítico con la realidad en la que vive y eh, a la vez eh, pretendemos que esta persona adquiera un sentido en su vida, que no viva por vivir, que no eh, vaya simplemente dejándose arrastrar eh, por eh, pues las corrientes del mercado capitalista, por ejemplo, y por todo el consumismo masivo que estamos viviendo hoy en día. Queremos que sea una persona que realmente tome la vida en sus manos y se conciencie que eh, hace falta cambiar las cosas. Entonces, eh, sí, perdón. Sí. No, ve, eh, veig de la vostra identificació que veniu del barri de Collblanc. Es pot dir que l'entitat mm, de la que participeu està situada en allà o el vostre àmbit d'actuació o d'activitat eh, abarca tota la, la ciutat de l'Hospitalet? Bé, bueno, nosaltres estem presents en diferents barris. Sí que la seula tenim en el barri de Collblanc, en el carrer Pujós, però també som presents en el barri de Santa Eulàlia, i també tenim militants que viuen a, a Cornellà. Uh -huh. i al ja el bitxer. Uh -huh. I bueno, nosaltres treballem amb joves, també, perquè creiem que els joves han de ser protagonistes de les seves pròpies vides i actuar i transformar allò que no ens agrada. I durant aquest any hem estat treballant una campanya a través d'una sensibilització que vam fer a principi de curs sobre què és allò que ens preocupava els joves del barri d'aquí, de, de Coll Blanc i de Santa Eulàlia més específicament. I una de les coses que sortia principalment era la repressió ciutadana. I vam estar treballant durant tot el curs em, sobre què és la llei mordassa, que ha estat una llei que va entrar en vigor ara en el mes de juny. I hem estat conscienciant-nos i si fent diverses accions pels barris, per, bueno, transformar la, sí. aquesta realitat. I la vostra vinculació amb la xarxa groga quan, quan apareix i, i com, es, com es concreta, com es realitza? Doncs la nostra vinculació va començar ara fa mitjans o així a través de fet d'una xerrada que vam intentar organitzar per la Festa de Diversitat de Coll Blanc i que vam estar en contacte amb moltes entitats diferents que conjuntament vam fer aquesta xerrada contra la llei mordassa. Llavors, a través de la Sílvia, que ha estat com la nostra persona de contacte, ens va començar a explicar que volien... No, que estava muntant la xarxa groga i que creia molt important que participessin diverses entitats, no, no només dintre el en món educatiu... Bueno, que sí que es dediquen a l'educació, però que no específicament doncs, a través de les escoles. I tal. Llavors, a partir d'aquí la vam descobrir i vam creure que era molt important poder participar de manera activa i, i bueno... Hi ha una persona representant de la JOC i va a les reunions i bueno, mostra que és el que nosaltres treballem i tota la importància de l'educació que crec que ha de marcar com a tots tot els joves i tota la gent que viu en els barris i no només eh, donar li el pes dintre de les escoles, sinó que tots hem de formar aquesta educació pública. Molt bé. Al final'cció digamos que és eh, la part més important porque es a través de la acción y de la reflexión, primero reflexionar para luego actuar, que es que, que comenzamos a intentar transformar eh, la realidad de, de las personas. ¿no? Bueno, doncs, uh, jo, jo volia preguntar una cosa, mm, escoltant-te eh, parlar, una mica com afronteu des del marc eh, ideològic i d'acció social que, que definies al treballar amb la diversitat cultural i de, i de culte que, que es poden trobar en barris com, com Collblan-la-Torrasa, com des de l'Església Cristiana eh, i des d'una vessant ona eh, progressista per utilitzar alguna etiqueta ens útil, eh, com, com afronteu aquesta, aquesta diversitat. Bueno, des del principi, la sabe perfectament que hi ha diversitat de cultures i que d'esta de manera no podem deixar fora a chavales que estan passant eh per situacions eh, dramàtiques independientemente de la creencia que tengan y independientemente del país del que vengan entonces eh, somos un momento Som, somos un movimiento que está abierto a la realidad completa de estas personas entonces realmente no hay eh, una distinción da igual eh, la creencia de cada uno pero como movimiento sí que tenemos determinada un mensaje que transmitió y es este mensaje es el mensaje eh, del evangelio mensaje de la salvación de Jesús que es para nosotros una referencia y que es a la vez eh, una fuerza desde la que nosotros actuamos nosotros libertad total para cualquier persona que pueda creer lo que quiera pero tenemos esta identidad que a nosotros nos da esperanza nos da fuerza y nos ilusiona per continuar treballant en aquest àmbit. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta il·lusió i aquesta esperança, vingui d'on vingui, eh, ens, ens ajudi a tots i a totes a, a construir aquesta xarxa i a millorar l'educació a la ciutat de l'Hospitalet. I em penso que amb això acomiadem ja aquesta sessió de ràdio a l'espai públic, d'aquest matí, perquè estan recollint les paradetes, som gairebé els últims i, bueno, uh, encara ens queda una veu per escoltar. <ríe> Ara uh, això de la ràdio acaba enganxant, eh? és, és, no, i és important perquè, bueno, és un canal de comunicació i intentarem aprofitar-lo. Moltes gràcies a Lucas, Marta gràcies. i ens veiem aviat. Gràcies a tothom. A veure. Bueno, i ens anàvem, ens anàvem retirant ja, ens anàvem acomiadant, però, però hi ha gent que estava escoltant aquí la ràdio i, i ha volgut dir la seva perquè, bueno, doncs és una cosa que que, que, que, que, que volem parlar, no? Això està bé, que, que volem explicar la nostra opinió i el nostre punt de vista i, i quan hi ha un canal per fer-ho doncs s'ha d'aprofitar i, bueno, aquí estem tàm molt al servei de la ciutadania de la xarxa. Molt bé ens acompanyen la Núria gómez Camproví i la Begonya carrerara Redondo de la Fundació Aquava, que és una entitat de l'Hospitalet amb un recorregut llarg i bueno, però expliqueu-vos vosaltres a primera mà quina és aquesta trajectòria, és quis són els, les motivacions i els, els objectius i la, i la tasca de, de la Fundació Aquava. Fa més de 20 anys que es va crear a Coava, hem treballat tant a la Costa d'Ivori, fent cooperació internacional com, a, com aquí a Coll Blanc la Torrassa fent acollida a persones nouvingudes i ara estem seguint aquesta acollida a persones nouvingudes i treballant en xarxa al barri tenim un, un punt òmnia i també estem eh, intentant eh, tots aquests aprenentatges que hem tingut eh, a través dels nostres projectes de cooperació tant a la Costa d'Ivori com aquí, doncs intentant eh, canviar no?, l'educació. No? Estem intentant fer projectes d'educació transformadora als centres educatius. Actualment n'estem fent un, que ve molt relacionat a, a la jornada d'avui. Es diu eh, Desfem les desigualtats. Bé, aquest projecte que es diu Desfem les desigualtats eh, consta de dues fases. La primera fase ja l'hem dut a terme a cinc centres educatius de l'Escola de l'Hospitalet i consistia en fer una, un diagnòstic de l'entorn de la propi escola o del propi institut per trobar quines injustícies, quines desigualtats socials veien els propis alumnes. Llavors, eh, ara mateix estem duent a terme la segona fase, que es diu l'acció transformadora, i cada classe, a partir del diagnòstic que van realitzar prèviament, han triat una temàtica en concret. Han sortit les temàtiques d'habitatge, d'espai públic, d'alimentació, del medi ambient. Llavors, amb col·laboració amb altres entitats, eh, es faran accions transformadores i, i bé, la idea és donar eines de les alternatives primàries, que, que es poden dur a terme per poder transformar aquesta societat. Mm. Molt bé, o sigui que no solament no treballeu amb, la, amb els centres educatius, sinó que més impliqueu en aquestes accions eh, de transformació social a, a altres entitats del, del barri, o sigui ampliant la xarxa de, de col·laboracions. I jo volia preguntar-vos eh, bueno, quina resposta rebeu dels centres educatius quina predisposició hi ha, i també de l'administració pública, no? que també és un actor important en tot això que estem discutint, de la local i d'altres, i i si és que tenen un paper. L'administració eh, pública és la que ara per ara ens està donant suport en aquesta activitat. Trebem suport de l'Ajuntament d'Hospitalet, de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Barcelona que són qui eh, on són en, aquests, en aquestes ciutats on intentem eh, dur a terme aquest projecte. No? Són suports eh, puntuals per projecte i ens agradaria, si pot ser en un futur, poder treballar eh, en comptes d'anualment, doncs més eh, per programes, perquè pensem que així eh, ajudem no, a aquesta transformació real de, de l'alumnat i a la implicació de l'alumnat amb en l'entorn no, i a fer un, un millor treball, més coordinat amb el, amb el professorat. Ara per ara, la nostra acció l'hem dissenyat en dues fases, però l'estem presentant no, a les administracions any per any, cosa, cosa que ens dificulta molt perquè hem de fer més gestió i, i bueno, el treball és tot més complicat. La resposta del professorat està sent molt positiva. Hem eh, fer una primera fase, com ha explicat la meva companya Begonya, de la descoberta de les desigualtats a través de la fotografia, que va anar molt bé, i tots ells, tots els centres educatius, han decidit seguir, continuar aquest any, eh, aquest curs 2015-2016, amb la segona fase que ella ha explicat també, l'acció transformadora. No? Mm -hmm. La cual que betaste watch say, Lord, uh, say, oh, yeah. say, be corner, dance and and say, Lord, uh, oh, yeah. couldn't stand up if I ever want With Damian I will be i chant him say warrior yeah I'm the rank and come on yeah Bueno, una mica preguntar-vos quines són les motivacions que han, que han dut a la Fundació Cuava a ser presents en aquesta jornada d'avui i participar en la xarxa droga de l'Hospitalet. Bueno, nosaltres, com el projecte eh, Desfem de les Desigualtats, fomenta la participació social i, sobretot, té un enfocament eh, basat en drets humans, el que volíem eh, demostrar una mica amb la nostra presència és donar suport a aquest treball de xarxa groga eh, que reivindica doncs, una educació pública de qualitat. No? L'educació és un dret humà i, per tant, eh, creiem que totes retallades que s'estiguin fent doncs són una vulneració a aquest dret humà. Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes paraules de, de la Núria eh, per finalitzar aquí aquesta, aquest programa de ràdio i us agraïm molt que hagueu participat i, okay, i ens, ens veiem en un altre segur i ben aviat. Fantastic. Moltes gràcies. Merci. Man, say that you do the right, you don't If you do the might, you're gonna fight. That does the sign. Hey, in the line, Anna, fan the piece. You're happy of class if you won't the race. The bad man, man my place, take the jump the piece. Make the people laugh, you them peace. Jam and buck you can't fight the right with might, no? Me say you can't fight. Bueno, i, i acabem ja perquè se'ns acaba, se acaba el, la jornada, estan, ens, ens treuen la carpa de sobre i res, us acomiadem fins al proper programa de la, de la Unitat Mòbil de Ràdio de la Fundició que pot eh, aparèixer en qualsevol lloc, en qualsevol moment. Ens veiem, ens, ve, ens escoltem aviat. A veure you lean finer Fire. i ain't nothing matter if right or me